دید ملاوی دو پتیاد ساتهی اشاہ دید توید سنت کیسد این سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جانگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 موسیقی احل تجزاونا تاسولا سزانشی درکی دی اللہ بما کنتم تقسیبون مگر بس اللہ دعوصو جتاسو کوئی دا اقصاد صداقی قلقہ سب وجده چطول مرا تقزیب کردی دی استحضا کردی کر دا خلاف کردی ویستن بئونک احقنهو تا بیاسا جردی خواب دا قیامت تا پوس کیستانا احقنهو آیا حق دا قیامت حق دی عذاب دشتیار آزیبا احق لبو ایردہ بالکل حق دے قل اے وربی لحق ای وربی آو قسم دے پا رب قسم بے خرید قیامت پا راتلو انہو لحق انہو لحق زمرتا کی داتی قلیل دا کے انکار شوے دیکھا نقران تاکی دات ذکر گی جا قسم دے زمان پر رب انہو لحق قل. سلور تاکیدہ دے خود دے جائے کراو فدی قیامت باندے اللہ رب گل و عزت یو دا جائے او دو زیون رستو رازی قسم یہ کڑے قسم خوا تقریبا سلور دایا قسم رازی پر قیامت باندے چو حق دے انہو لحق یقینا دا حق دے خام خا حق دے شک پکنشتہ وما انتم بمعجزين انا تاسو عاجز کون کې الله الا نه تاسو سړی کون کې الله الا کته تاسو زموږ بیا چرته و توختو او بچ بشو ولې عذاب نبی تاسو بشکې د نشتاه یو حصہ دی زې پوره د سورہ ذکر شو په دې کې رد اعتقادیو چې اقیده صحیح کوره درست دویمه حیته شوو کیږي هغه کې رد شرک فیئلی دی چه دا اولی تاو دزن حلال و حرام جل دا حق از تاسو نجور حلال و حرام کو بزن اللہ طرف نئی تاسو بزن جل کردی پاک سیزون و جایز سیزون و حرام کردی حرام سیزون و تاسو بزن حلال کردی و جایز دا اولی دا اختیار تاسو لچه در کردی دی بانده با بیان کهی دازه دا تقریف ذکر کردی کله چې دا قیامت د سبا ای ورابې انه له حق نورستو را قیامت احوال ذکر کوي چګوره سبا او قیامت کې بیا مختورن الاله ایسو بره ده د پوس نه او بیا د خ پیمانی کې نو لدن انکار کې بیا بچ کې دی په یو طریقه باندې نشي ولو ان نفسن کچریشی داري او نفس بارا ظلمت جزلمه کړې کم نفسو ظلماتو چو ظلم اکرل ری ظلم پیجنه یو خودی تو ظلم مانا کرل رکنه دو سکولپ کتابو لکی چو سره دیو شکل جو کرلی دیو چودکیو اللہ سکر کرلی ادوی نساس کی دکیو چیده چیده ظالم دی یا اے ساروی را گر کرده لخت و سرده او ٹاکیه دا ظالم دی قرآن چو کم ظلم زکر کری دا اغا ظالم ده چه دو دا اللہ حق کی اعتدا کرده دا زیاده کرده دا مشرکیه ده دیر لوی ظلم اغا شرک ده خواب ظالماتو چه ظلم یکلده ین شرک یکلده مشرک ده کچه رشید دو دا پاره ما فی الارو دی اغا سوچ بزمکه کی دی لفت او دی ور کی دی لرا قربان کی دی لرا چه دی پی بچ دزمه کګه چې سمره مال دولت ته کارخانه او یادونه ا سرجهازونه پوره د اوس څخکاري ا ويا د قیامت پوره سره ازي قيمتونه قيمتی څه زونه کدا ټول یو تنور کی کنه شبز دای او تند به بدشي نو څو نه قبليږي فلایو قبلا تو زه نه قبلي ما تو قبلا قبول باندې ما سر او دی با پټکی ملامتیا لم ما راو العذاب کله چوینه عذاب اسر دو ما سر رازی زدادل یې یا پټون سیاخ کارا کول اول خو په دې زور لګی چې د ملامتیا پټکی دنیا کې همدې دا عادتو چې کارسم رب د عمل او خلقته پیدا نه کوله دا به نه شو کول چې کنه مونږه نه خلقته پیدا وای چې دیر سمده هرسو ٹک دیو او داغی خپل باطل د پارا بے زور لگو نو گو قیامت شی نو بیا با دی ملامتیا پٹی ان ندامتا خپیمانتیا ملامتیا و چکل عذابوی نیو ورنزدیک لیشی نو چاگی با کی نو ملامتیا با خکاره کی بیا با چاگی چا یا ویلتا یا حسرتا علامہ فررتو فی جنب اللہ چاگی باوی بیا نخكار او ملامتها أو بطيب ملامتها في مانتها لما رأوا العذابات لجوين عذاب وقضي بينهم بالقسط وقضي بكتبه وقلشي بمعن صديق بين صاحب وهم لا يظلمون وقضي بظلمون قلشي دليل عقلي صالة رمنام او أو بائيك رد ذو شرك في التصرف على إن لله ما في السماوات والأرض وأوري یقینا ان اللہ بارے او سوچ په اسمان نو کې او زمکو کې ان وعد الله حقا یقینا وعد الله رشتیا دا ولیکن اکثر درهم لا علمون لیکن اکثر د دینانه پویږي هو یو و او میتو دا ان الله د قدرت ذکر الله الله جون دي کول کې هم له کول کې په لایې تورځه اون هغه د تاسو واه پاس کړي شه تصرف هم دي مرګ او او اس بعد تم آدم کی جغت واپس کیے گئے قیامت منے کنا مختصر جملہ کہ ارصرا جمع کر دین ارست در ذکر کی قران دا ترغیبا ال قران چتاو ست داما زلی اگے عقائد ذکر کلی دی کے ستو پار هر قسم خیر دے فائدہ دا خپل جون دی سره جوړ کې ها بل کتاب کې ودا خبر نه وره چا ستو جوان جوڑکی عقیده اصلاح در لوکی الاخیرت کامیابی در توقی بس دا وحید دا اللہ را طرفنا اکو جلیده او که خفیده فطلوده او که متلوده یا ایوها الناسو اے خلقو بس دلوی یواز عربی یاد نکلو طول خلقو تاوی سمرا پوری مخلوقات دی قد جا آتکو موعظتو می رابی کن یا کنن راگلی دا درستا وعظو و شفاء اللی ما فی الصدور او شفاء غلاج و داغ مرضانو چی پسنو کی دی پسنو کی دی دوشو و خدن او هدایت تی تیترین صفات و رحمت اللی المؤمنین او رحمت تی دپار دمومنانو سلور صفات تی ذکر کرونتا معایزت خدن او رحمت یو دا, دا ضروری خبر دا چی دی دخپل ظاہر اصلاحو جسم رپور بدکه ناکار افعالې اخلاق دي عادت دي چې غدي لږې صفایو کې دنا مناسب کارونه لا یانی کارونه بچکول او ځان جدا کول دي و عزون نصیحت قران ته ته وي چتا سره کوم خبر نه خایي بس زاګې نه ځان وسات استادا سره کارونه دي کنه چتا سره نه مسلمان سره نه وداګین وزن بچکه اګو د ځان مخاتمه لرکه دی ته وی واعظ او نصيحت نبي عمرو بس د دې قدر ضرورت چستا بزل کې دي چکه می غلط فاسد ناکار عاقيدي دي نيتونه دي او باطل سزونه دي اغل رګه دخپل باطل صفايو کا ناغه ته ویل څو سره کې کوم او ملکات رضيي دي عقاید فاسده دي دا لږه صفايو کوي دي ته وي شفاء د زړونو زماره زنه اوبيمارو ها نو بیا چې ته او باطن کله صفا کوي نبي اوبدا خیاسته کوي پړې رو خیاسته حق او عقاید وباندي او بهتر قوتونو وباندي دا غشت په اخلاق او فاضله وباندې د تخلي نه بیا تحلي او کې ځان باخيستا کې پدې سره نو دې ته ویو داهدیت چې کله چې دې مرتبه ته ورسه دي نو تا باندې باندې الله رب العزت تعالی نبی رحمۃ اللہ راضی نو زړه باګه ته پراخه کې کله استاد له دغه نورانیت راضی رحمتونه ورته راضی برکات ورته راضی نو دا, دا قرآن نه اصل سماره نو رحمتونه وي <صلاح> خدا دری خبری باتکی دا خفل ظاہر باتن اصلاح بکی او خپل ظاهر باتن با پخیصتا اعمال و اخلاق و اقایدو چې دا دادیو کنو پتا بندیو بیا رحمت را جن دا اللہ رب العزت تطرفنا مؤمنین یا ذکاو چه دا طول پیدی دیتا حاصلی دیشتا قل بفضل اللہ و برحمتی ہوا یا وطا ففضل دا اللہ بندی ابرحمت داغو فب ذالک فل یفرحو پس پدی باندی پس دیدی خوشا لشی خوشا لشی فلیفرحو دا فا فا چی بیار آگلی دیکھنا دیکھ دا معنی جوڑی گی چو خوشا لشا کنا خوشا تعالی اللہ قرآن درکو گورا مختلف معنی دی فضل دا اللہ قرآن رحمت دا اللہ اسلام دوین فضل دا اللہ اسلام رحمت الله اللہ قرآن و او دا فضل دا اللہ مجید او سر دین اسلام او رحمت دا اللہ چه تے او و لائق و گرزو لرده دا اکیمتی سزنے در دار کلو دا سی امرادی چه فضل دا نمراد دا اللہ توفیق شی او رحمت نا دین اسلام شي یاد فضل نمراد قرآن مجید او دا رحمت نمراد سنت د نبی او بکرازی چکلته قران لپاره اهل غرزولې Tale tawfiq dar ke che quran la de wa xwarko rawaaj ghosta ke na asto warda no khoshaleega kana fal yafraho podi khoshale sha dunyake che maamuli ya afsal ushi ya awlad ushi ya sa haajat pora shala khala sumra khoshaleegi no aga khoshale ho ke aw che quran de ke no le no la yaqdar a khabar radi che یاد غرور او تکبر خوشاله داګنه پران مننه کړل چې پای کې بي دينی راځي لکه قارون یې زیاد کړو کنه چې ته دې فرح خوشاله یېګا تک امره او فرحه چې دنیا د پاره ردانه د جایز او چې په دین باندې چې څومره درنه کېږي را خوشاله که قران دې ځکو ک ايلم تک نه استه کاکه دغه صحیح کړه کرا چې که نو ورځ را ملياو خبر او كلا شردا د یو سړیو او په بنگله باندې دا سارويخ کړی لا نو یې ما به کوشش کاوت یاره د دې داسې لږ کړه دینه مثلا نو تا پوه کړه په امه کناګ را ته و چې ګور مونږ خو نه پوي وکنه زموږ خدا خل چې ګره په دې نظر نه به بچو کنه نو چې په دپ دا پړی ل کار وکو از داته خبره چې دا س نه دی وختې اوسو بر تو را شه ماخام یا زواخت او نو په دی کې به مکمل پروگرامم کوی پاریبه کوو د بکو کو چې مون د شرک دی فیزل ن خللاو الله پا کو نغ چې مستقل پروراامی او ډی خپول د خوشال موقعهغې زممر ک د پلی نا چې وره موه خبره. اغارش نن وروي کمه دي اتي نمو په اوکا نو پدې خوشاله شه چې شرکی وسیز د کورو وته او لرکلې شه سومره سونه دي اغارش مارې نه به هر دی چې سړې خيسته گاډې والی نه کورو تر واسه زوړند کی ته ما شومان نه ځه خپلون کی وې دې باندې بده د دیب نظر نه بچي حديس کې راځي چا چې سشه زوړان کله الله یې ته پاره کې څاڅر شته بیا څوک بچکی زمره دې انسان عقل مسخ کنه دې دا غزو چکه دا به بچکی پتام به جنال اوله غو توه جنا ما بچکی دې نظر نه نو نهل بتا بچکی یاد اسپی کا پاره دې ځوان اندکړه صدا وستا باغل بچکی ختر دې اوله غوله ځانډ دې وروړ پدې نه یاته کاټوي ریناس پوره کړه دا خبرې ده غلطه عقیدې دي دا دا غچاري ورځ لا لازمي کاسمان دین کړی نو ساره س بنگلوی سواب کوری ته هغه محفوظ بشي کنه دا شانت په یوه سالي mehnat oke چېره پیغمبر دا سنت ادا کا تا پریدا نه هغه و چېر بس بالکل ډیر خل خبره وکلا په دا کو په وختول نو دوی کې خدای نه جواب دننه پرهوده شو ګره مبارکا او په دې کې پروگرام کو د خوشاله پروگرام بکار دې چدا <مت> چوکې کاله مجته تعالی الله دې او خبره توفیق درکو نو تا په غړي ډيره خوشالي وکړه فبذالک فلیفرحو چکو نن تکې نه واستې نور کله دینې وي نو خوشالي په وکړه چې الله ستاره رحمش کني زه کو وړاندما ما هغه افې له ما چې دا قیمتي کتاب زموږ نه دغه شانته پاتې شو چرته په یو حرب نه تو لفظ نه کې ورکه او بلکې الذين صحد نيشتہ ودادمون نا از واغ زایشه او او دو نه پوی دو لالا ستادی او شکر دے اقو شالیو ک په دیمان دي ا جچ تر شر خبر نه دا غینان ځان اوساتا کور پاک کها فلی افراحو دا شارتاب کور کې گمراهی پر تا د ټن تکور له ډول سر نه یکوبنه ما زته سميږي زکا داس شوکان کنا چ دې باندې به کرکیټ کوتم یا راما او خبره باندې مانځو نو نیت بیا هم تنه مو کتلوم چې څنګه چل وشکان نو دا څه په کول کې نو بیا غو ډېر مثالي برته جوړیږي دا aller ka خوشالي او کا قران نه مسحف او اجازه دا کا واه واه پدې ختم دیو کو طارق خوشالي او کا استاد و څه کېږي صحابو پکې نو هغه نه دلې کړو یو سر په ختمولو باندې دا خو د خپل مينې د وڅه بریخه په خوشالۍ په فکر دا نه پتی باندې چې تا کوړه دی وی راو او بیا ګیلکه د خلکو نه چې ګورمالي چومباله کیرا نکړه ته ګورا تا اعظم ازي جماعت وکړه او راو او چې نه ګورمالي چومباله کیرا نکړه دا څه به وقوف مخلوق دی د ګناه په کار چوسلې خوشالۍ دی دا د بدبختي علامه آ چې د ګناه نه بچ کېدو او دا نیک کار کو کولو باندیو صلی خوش آده شی دا رو خوش قسمت ایلا مده خو خیرون مم ما دا قرآن غرد اید آغا سنا چه دا خلقی را جمکی خلق سرا جمکی بس دا وستش اوروشا پانا و قلم را واخلا او لکا چنن دا خلق سرا جمکی با دنیا کی حلال و حرام و اربو تی تلاس و چول او دنیا دلو بسیزونا دل کور لوخ سامانونا او فصلنا غلی صاروی دې په ل توجو د ټوله کنا او الله او قران ته قراره چې دې لپاره د سمند تړلووال تاسو مقابله کې کنه قران سره ځکه کله صفا سره شهبله الله دې د ټول جسدي کنه د ځګه نه دا قران وراره ولا ارئتم وای اوردا خبر را کای ما انزل الله لكم اغص جنازلک الله بتعزانه مرزقن رزقوا فالال دوم منو تا سوغرزول لدغينا حراما وحلالا حراما وحلال رد الشرك في علي رزق بلع لا پیداكل حتى پیدا ما حرامن تو اذا بزن قرما داي سزنه بدن غرزول يا جماعه يا دخار سزنه شو لدغينا پیدا غسل ده بدن حرام كلي دا دا اخ خلق كارو چي حتى يجمات كاس زيك بديرو اذان تبع نسبت كچ مونگا فالنگانيو بيراني د نکسر داری دا شي کا چې کوم قیمتي خوراکونو د بینه غړی او سپینا جاما اشنا جاما دې بدن حرام کړو د دنیا کاسه باندې محنت دې بدن حرام کړو او په زړه دین زکار دی چې دا راته په مشرکانو چې کوم وختان نغیل جوړ کړو دا سارو ا دغیر الله پنوم ما نه منلو آزاد بريخ لکه سوره مائده کې څنګه او زه حد شه اصورت نوام کی تفصیلاً قل آ اللہ اذن لکم اوائی ورطا آیا اللہ حکم کردی تاوستا ام علی اللہ تفترون یا پا اللہ باندی تاوست دروغ جوڑاوئے تاوست تیر دیس اجازت کلدی کنگور تاوست دروغ شروع پا اللہ باندی چلی حرام تلی پا وما فنن الذین حسد گمان داوی خلقو یا علی اللہ الكذبا چجوری پا اللہ باندی دروغو یوم القیامة و دې څه خیال دې زموږ نه وتا په قیامت کې او دې څه ګمان دي چې دې لپاره آزاد نو ورکی د قیامت او دې باندې به څه به جن راځي دې خبرې نه د حقیقت په نو الله دې څه ګمان نه ان الله یقینا الله پاک ان الله له ذو فاضل ان یقینا الله مالک د فضل له علم ناس به نو فضل پیدا اللہ داری چه عذاب و لنو ورقی آقو قل مال دولت توبو لنو اگوی وی داما بندیر اللہ فضل فضل داری چه تندر در بندی نرازی او داکور در نظر کیگی کی. زلزلی در بندی نرازی او سخت و باگان بیماری در بندی نرازی محلت را در کلی کنی دا کنی استدراج چه دی چه تکی خلاف دا اللہ او بیام ستار صدیر دی تو دیتوی استدراج رو ر نفاذ الله فسرین دا معناس چې دا آغا بوله سندستنه ورکی نفاذ ولكن اکثرهم لا یشکرون لیکن اثر دین شکر نه جا کوي ټول مرنه شکر وکړه وما تكون في شأنن انه دا په حال کې دخل احوالنا نبی الاسلام قادر ان شؤون و دي رحوالو کله په جهاد کې کله د بیان سره او کله په مسجد کې کله په معاملات او تجارتونو کې نو هر يوشان لاغد قوم ازو مدفار انا مونه ده او دو دن لوه علامه ده نو تنبخ قلو او حال كده احوالنا او خاص کر اغا حال شغال لا تجير محبوب ده اقاق ده وما تتلو منه من قرآن او نلولدو دو دي قرآن من قرآن صحي ساااا كله يسين اغاوم قرآن ديك ياتو نلولد اللار ترفن ولا تعملون من عمل انك ويتاسو صعمل. إلا كننا عليكم شهودا مگر یو مونږه به تاسو باندې حاضر حاضر او خبردارو إذ تفيدون فيه فلتتعصوا الشروقيه مسئوليه باندې کې چې کوم عمل کوي نو الله وي ما ته معلومي دا ردشل فل چې خاص الله کوي او غيبو او دليل له عقلين په بل باب شو نو ننبه نه زلان دا حال نه یو حال او خصوصا باغي کې دا قران سره مشغول دی ولا دا عملونه من عمل اوزه عامه خبر تاسو طول جسم راي تاسو سه مال کوي نو په تاسو حاضر ناظريو خبرداريو ارتفيضون بي کله تاسو باغ کې کوي استاد او طریقات هم دو معلوم دي وما يعذب ربك انا بطيقي لا استعان من مثقال ذره يوزرا عند ذا الذي يذكر في الارض يب اسمك ولا في السماء انا باسمك ولا اصغر من ذلك انا يلو كيسد ذلك ظارينا ولا اكبره هللويا إلا في كتاب مبين مگر كتاب الله کے اختیار ہے قائم اللہ کی موجود اختیار شان ذکر کے رسل نبی او شان ذکر کے صحابہ شدا عمل اللہ تر محبوب دے اضطفيضون فيه دا دې عام معلوم موږ پاره نمونه ده نو مطلب دا دی چې کم خلک دې اسلام خلاف دی د دشمنان دي نو کغیر اسلام خلاف سمه کړه منصبې جوړي هغه ملا تمعلوم او کله الله بندگان دې اسلام د خورول د پاره د ترقی د پاره سو قسم قرباني او کوشش کړي هغه ملا تمعلوم دي ار دې وځوستو هغه بندیان له بشارت ورکی شغل الله پدین دیر مې دي او دا هغه په عبادت کې اولیاء اللہی یقین اندوستان دا اللہ لا خوفن علیہم نبا یاری پا دیبان دی بلا هم یحزنون انبا دیغم جنیگی چی پا نور خلقو باندیلوی ہے باتاو یاری پا دیبانی نور غم جنوی نبا دیبانا غم دا اولیاء کرام دی نبی اللہ صلی اللہ تا پوستیو چی دا سوک دی نبیلیو ایدارو او کلچ دی اولی دیشی نو اللہ را یادشی جتو ولیو حق برس بندوی نی نو تاتا با اللہ یادشی ہاں کتو چاولی دی او دور پولیدی جتو دیندار او اگوی چی یا اللہ خیر او یا اللہ رحمو کی نو پوشا چدا ستا دو وجاگتا اللہ یادش شکنا تمان زل روانی یا تو بل عمل کی تاسی کی نو پدیم کو شاعلشا او څلور ګل جلل مان په اولیاو کې کی داخل کیږي زکه کی او کی دا اولیاو کو پله مرتبه دلته قران زکر کوي ښا نو کله چې ودی دیشي ما لام بره یا چی آدل انبیایو د شهداو نه سیوا خلق دي و دومره کوله مرتبه والی دي چې ری ورته هم خپا کیږي ښا چې دا مرتبه وی اویل سلام وی دی قرانو مجید وضاحت کې زکه مون محتاج یو دی دا چې قران له تفسیرو کې کزمن نمونکو بوالی <سؤال> دیتو آئیو چنہ نیارا بوالی خوبا چھتا پا قرونو کے چھتا پا سمستو کے چھتا پا قارونو کے دن نناستی دنیا باد باپے نلگی چا سارا با مخ نلگی پا دے خلق مخ لگی اب یا والی چا سی معمولی لیکن بازتواری شی بزرگ شی نظر مخ پت کی خلقونا پا پت مخ گرزی نا خوبا چھتا داسے پا قارونو کے اپت گرزی اپت بناستی دا خوراکی پتن نلگی لکا مشعور لکنه چې دین زر گول بای لان دادا امون کو با دقا ذہن کراوستا بل بادا ذہن پر آوستا چو گورا دا اگا خوراک تساجت تی بس پا بوئی با پایی او چیل ساخل نو بس ماری کی بنو اگر سرق پل کرامتی یادا او یادا چی اگا خو کم خوازینو ما سان رواتا دیوال بانده سور شو نزی با تی لرگی بانده genead neurology ba kasargi padigla ba koilaz ge neurology alu ziba ya ba pa hawa zai ya ba pa dariyat ke lu zai ya ka urta khpa ke dard wardan ne kinum banas zai mu khobai gele da bulin halq o ham da mana kare wakana da wali je tawai halakana che wali je tawai kana tadakhul qahjatuna furakei kadajanas roshwi الذین آمنوا هغه ځان چې مؤمنان دي او كانوا یتقون اذان بچکی د ګناهونو نه دې توې اولیاء ګورئ ها تفسیر رو چې تاوی نو دا به وی چې دا د ولید تعریف الذین آمنوا هغه ځان چې مؤمنان دي او كانوا یتقون او دې ته دار دی فریضه دی دا سوال پیدا کړئ دو نگو را این فسرین دا اگه نمو نزر کرکی دا ولی خپلی مرتبی رید لسو و قوه تا ام مالویلی او سرگونو و قرولو نو تا ام مالویلی شی و جا چا سر قرولو نظرگونی مالدار و قرول باتی وي اجلا سروپی و سنادو سوک مالدار نو وی بیا ام مال وزرشتا <سؤال> کنا نو دا ولی ایس و خپلی مرتبی رید سوک پکیتک دا خوچتی درشت رسیده سو او په دې چې پکې ټول یو دي چې باندې اندي دا نه چا او چې د دی و ځخال کو ضرورت کوي او دا هغه پنوم نه منحت جایز شي او دا هغه پنوم باندې आवाज نه جایز شي تر مدد شي وروره کنه نه دا خبره نشته بسو کم مرتبه کی او سو فاعلا او چې د مرتبه کی دی. او فز ذکر کیږي د ولي خو ټولو اوناماو او حق باروستو او عارفین او دقل مذاق مناصب تعریفات کلی دی یو <تصفح> تعریف ممد آگینا اگا ذکر کود چی اگا فق اکبر کے تاگی پو تشریح کے ملع علی رحمه اللہ ذکر کر او تقریبا جامع دی <تصفح> چنور تعریف تو ابی آجت نپاتی کی گی بلد قرآن فرم موافق دی ناغوین والولیو هو العارف باللہ وصفاته بقدر ما یمکن لہو ولیا غسالیره چې الله صفات تا کودرتون او معلومي پیجنې سمره چې ممکن لاغه د पारा هر دی خپل فهم دی یو دا خبره فهم کله چې الله پیجن نبي با سکے المعاضب علی الطاعات وطاعات او بنه کو اعمال او عبادت باندې همیشه الی تا بس دروسه دل دې او د عمل تا جت مشتا دا خلق واکه ذکر کړي د شه عبدالقادر جناني رحم الله او حق فرض عالمو فرصت د خلق خدازه مرتبه ته ورسو چې د لاله موږ تاسو تو با حق بار عالمو کتابونه اشتاغ او ورته تاسو چې دا سوي دي د عالم بدل کیږي د کتاب نه کنه علاوه د عقیده دا عمل او په شېع غه عبادت کو نه ابلیس سره غوازه پوه کو ترې او تر اپنا تلغه چلو ار دی چې بس کا تا ته معذل <سؤال> سوا عبادت مکو وتره سه دلی ناغو وچنه تا وخت زماده پالخو ځکنی چې پیغمبر ته ویلی چې و عبد ربک حتا یاذیا کلی یقین دا عبادت کو د خپل رب ځاته یقین راشي یعنی مرغ راش دغه د ایمان د مرغ ټول مفسر نه یقین دوره سره بیا تا دایادت مسته پانس ګرام مرګیا دی باندې دا راخه نو یا ګا چداو ویني علم نه باچو کنه علم د سرانو باچوین نو دول بیا علم نه الله په فضل باندې علم تاسو لګو مردوده ا ویلم ار خلقو سره بل عام دی دي خلقو سره لګو په علم باندې نه الله په فضل او پرحم نوی اغدق شانتے بدبوئی روان شکا نا نوحق برس او ولی بسو کی الموازبو الالطاعات چا میشوالی کی پو طاعاتو عن السیئات او دو گناہون نظام بچکون کی نا او المعرضو عن الانحماکی فی اللذات والشہوات والغفلات واللہوات او مخراون کی د سنه د مشغوله نه په دې دنیا کې پر شهوات او په غفلتونو په تماشه په آخر وخت چې دې کې ځان نه مشغول کیولی چې دې کې مشغول شنه بیا د الله عبادت او څळे یا هغه بیا دین ته سمېږي هغه ایمان او تقوا ته سمېږي هغه بیا د ځدی چې کم خلک ځان ته دای نه نسبت کوي النګار او پیران وغيرها نو اکثر په دې لذات او شهواتو تنه نو غره چې کم زیده غشنتی او چت پیری کنه پسن وغیرہ کې تا غړیر د بی ملک دی نو آل تک چاسو کوه دو کې ارصو چوادو کې نو رومبه یوش پیا د درې داب د پیر سره تیری رستو بیا فکاون لروړي نو رستو بیا راځي دا داږي اکی دراځي دین دی لاری کار دی او خده ثوابی کړي سو خور ځاګی نه کی اگر ته خدا پا دن کشتا چطا دا چلکا ود نو دن برد آگی داری چو چطا بدماشا نو خوندگر جامع اختیار کلی دا پا درگاو نوکی چکم مجاوران ناستی کن جوران چوتا وی نو آگی لرازی و اصائی و الکی دا مختینا چکو دا آگی نو بیانمویتا اصوال جواب کوئی نام بروساری دا تیلی پون دا خبری دی اخلا جاہل دی غنانوم کمک لی <تصفيق> اوګی وی دا خو ولیددا کرامت یې وی ردګی کرامت نه خبري داږي چې مې نخری نه راوځول کړی دا, دا باندې ته حق که کنه اځ چې دا غریب او بیوه سموني ابو چې درې اشتا او خزه خیاست نو باګه مجبور کی او ته چې دا څکارو کتباله کامیابې کی چې ته خدمت لاره شي ډکر ګور ته لا پور کی نو پریزی نو یې هو ځان نه په سوره او یا ډورو کې داګه د نړۍ نه وباسي دا جنونه کیږي نو دا که تبون تو اولیا وي دا تعریف ورس تنه دا خلک څه ويخه لهومل بشرا دي د پارا سيري په حياته دنیا په جون دنیا کې او فل اخره په اخرت دنیا کې هله قرانوم زیاته ذکر کړی دی او سو پټ دا خاسته خاسته قبول لري چې ویني نه خوبونه چې په یا نور خلق ولویني نداوند دې خبره د لنډه کټه دا سره نیک ده لا تبديل ال خلق ال لاي نيست دې د کلمات الله او عدود الله لرا کلمات الله او عد او الله كلام بیانات ذاليك هو الفوز العظيم دا كامل يا دې لوی پرانو قانون ذکر کړی یا تر قیامت پورې دانه چولیا په وخت یو اس باندې قیامت پورې باولیاي پس اناو کوم دا څه سید او باندې که ټول ټولو چته ته راځو چې حضرت السلام وو مو صدیقه صداګه درجه په کې را سي دي له ناری که مستنه کاني در قیامت پورې بچا شي خ ولا يحزنك قولهم غم جن نکي تعالی را خبره دي وینا دي چې تاسو لګياري داو په لازم در پسې ځان کلام دی انل اعزدل الله جميعا يقتن غلبا الله لا ولا تول اعزدل الله لا تول هو السميع العليم اغه ورزون کې په دې کې امره شرک فل علم عفت تصرف دليل عقلي الا ان لله وله خاصه الله ده پردي من في السماوات ومن في الارض اغه سوچ په اسمانو وما يتبع اور تابی تابی رابلی من شرکا او تابیدارن کي اغه خلق يدعونا جديرا بلي تابیدارن کي اغه غسان يدعونا جرا بلي مين دون الله يثواد اللهنا شركاء او شريكانا نو يو معنا درو ستا بيدارن کي اغه غسان جرا بلي سيواد اللهنا شريكانو حقیقت کې شركاو او زګا چې شریک کوستانه کړل الله تاسو نه هدي جوک لري په حقیقت کې ګورې ننابلی بهتر معنا او اسانا هغه دارا تا بيدارنه خلق چرا بلی من دون الله زواد انا شرکا شریکانا خبر وګدښوا نور مختصر مضمون دار اي يتبعون الا ظن دې تا بيدارنه کې اگر د ګمانه بينهم الا يخرصون مگر اټکل واي اټکل وين کې پتو خبره کوي شو چه اومایت تبو الیذینه دونا مین دالله شرکا الا ظننا دا معنا شو چی دې تا به دارینه کوي مگر د ګومان هغه ګومان بار کې تاسو تمخ کیوے چه څو چې هغه حق نه ثابتایخه وګوره دمر لیدل شرک خبره وګومان باندې ثابتای داجه ته ثابتېږي بل دلیل هو الذی الله غذاته جعل لكم اللیلۃ ڢرۃ للصلاه وراشفا لتسکنوا فيه تتصار موکه بځی کې وان حرام او او رسول در وزر وخانا تقصب مهنتك إن في ذلك لا آيات اللي قومي يسمعون يقنون قده كي خامخاد لأي اللي دفعر داري قوم جي أوري قرآن قالوا اتخاذ الله ولدا رد اتخاذ الولد شكور الله لرئي ولد قانل لدي واحد نولد اللي ذان دفعر ولدا اولاد قبل اولاد بإنه لخو متبنائي رسول لدي ذان لفعولات سر نولد سبحانه پاک دی اللہ هو الغنیو اغبی نیازر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص غلور اغسی جب آسمانون او بزمکو کی دی ان عیندکم من سلطان بی هادا تو تاؤسرا حف دلیل پدی خبر اتقولون آیا و آئی داسو علی اللہ حمالات علمون لہ اللہ بحقی اغسی جنب ہوئی گئی ولی داس خبر اکوی بی دلیل قل انا الذین او آئی آرد یقنون آغا خلقو یفترون علی چ جوړایي بالاواني دروغه لا يفلحون نکاميابيږي پسېقاميابي سره تاسو څنګه دوي چې منډ دولت کوسر ډېر دي همزه يدي بيمار شي چې تنه دي اولاد ډېر دي هغه سره ژوند ته نه لري لداګه کامیابی نشي لا يفلحون د اخرت کامیابی يا دنیا کې حقيقي کامیابی هغه دغه نه ورک ما دهونه په دنیا دنیا کې معمول لس ثم الینا مرجعهم بيانوا بس کې دلې ددي دازه مفسرین دا زده کړګي کا چې داری دې معمولې پیدا و و تاسو دا خو سکه لا بیا ختمې دوا اله ثم نذيقهم العذاب بیا موږ اوسه کو دې دا العذاب الشديد عذاب سخت بما كانوا يكفرون پس لد دې چې دې کو فرقہ و دمه حساب تر دې ځای رد شرک پیولی چې دغانم حلال او حرام جوړ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَآيَكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيْجَّ وَلَا تُنْظِرُونَ <تصفيق> دی سورة یونس کے دو حصے زکر شوئے دا خریح حصہ اول حصہ کی رد الشرك اعتقاديو دایمه حیثه او یایمه آیات کورې د کې رد شرک فعلیو اخره پورې دا دایمه حیثه ده د کې تخویفات ذکر کوي دنیوی ذکر د هغه قومونو چې دنیا کې عذاب راغلو د خپلو گناهونو دوجنا اول اغې کې واقعې ذکر کړې د نوح علیه السلام چې پکمت کومه طریقه باندې هلاک شوه دا واقعتي یو د دې رب د نماز کې عادت کریم سره مختصره په دې کې دا څلور خبری دي یو رب دې نما قبل سره دین تا صلیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دین بکے عبرت چگوڑا دا اے قوم حالت سش عاقبت سشر اینا اے عبرت عقلے صلیراں بکے دلیل دی نبوت تے چگوڑا دا پیغمبر چدی اچھا نرابد د دې مخ کې ویلو او خلق چې افتراکی په الله باندې دروغ جوړي لا یفلحون چرنه کان یا بیګ دلته کې هغه نمونیه ذکر کړي څو ګور کم نه کامیاب شو چې کله هغه استراګولا او خلاف کو د پیغمبر واتلو علیہم نبأ نوح قلوا لا بدی خبر د محمد علی نبا واقعات خبر داغه نه صحې صديبه لو لولا ځکه چې مخکیم شویلې اکثر ضرورتونه کې دا واقعت راځي ځکه دې کې مختلف تعلیمات د خلقو لپاره شریفې سوچو کی او عبرت حاصل کی نو حکم د پیغمبر ته چولو دی باندې دې مکه وال باندې چتا سره تعلق ده نن یذ قال لقیامه باغو کیجو طنبل دا یا قوم اے قوم زما ان کائن کبر علیکم مقامی کچری وی ګران پتا سبان دې ودری دل زما زچو تاسو میانس کی علماء موجود ما او وت کري اللَّهِ الله او بیان کو زما تاسو پایتوننو د الله قذا دا در تګړ ل دچلو کې فال اللله ه تو پس باله باې توککې د یو کوې د فجمې او عمر کوم شوکه ام پس را کې خپل کارو مضبوط کې خپل تدبیرو سره دا خپل شورا کاونه اړین مراجعه مکه ځما خلاف منصب جوړکه او تدبیر جوړکه ځما د هلاکت کتاو <تصفح> ستداکار ګراند لګی نزو خدانه پرې زم او <تصفح> فاسترین ده ګرکې چې یا بدګنې یا نمنه ریسپر وانه کو نه استاد سو د وجه نزو پرې زم چې د بګلې کار بپرې مقام نمرات او دریدل دنوح علیہ السلام نیو قتدام معلومیوں فصلین چه اگر با بیان کونو پولار بند بے دا داد نبی علیہ السلام نوم ثابت دی اوی دیو عیسیٰ علیہ السلام بارک من قول لی چه بیان دی کونو پولار بے کون مقامی زکی دیسی ہوئے و تذکیری بے آیات اللہ بیان بے دسکو د الله د نو چې د الله رب عز د طرف نه اووت سره راغلی نو د قدرتوننو او دغهيد دغ ورته اشتاب په خل باند ډیر بد ل دا معلووره چې اوقوم باندې خل لې او که بد لي او به ر کار کې طبغ نه پر ستا به نراجمہ کہ اخپلکار واجمعو امرکم پس مضبوط کہ اخپلکار اجماع اعظم تی ویشی العظم علی الامر یو کار باندے بالکل محکم فیصلہ کولو سوک معنی کہ فا فاجمعو امرکم ذوال امر منکم تاسو کې کوم خلق رائے والے دي تجربه والے دي مشران دي ماهرین دي انه رائے والے راجمه کې او خاص کر بارے کې وشرکاکم هغه ته تاسو او تنسبت کوي چې الله سره شریک دي علی راځه ما کې ادا او مې کنه جوړ دي ورته قوت لري نو هغه ما راځه ما کې سملا یکن امرکم علیکم قم بیا ندوی کار تاسو ا په اساله تاسو باندې پټا غمنا تن تاسو باندې مستورن مكتومن ني بلک مخشوفن ني خکارا واضحم اتا وره و سمنا قدو اليا ولا تنظرون بیا دا فیصله ماتا امال مهلت ملائکه و چستا سن سن رکی گینو تلوارو کې یذې مطلب داري چې کتا سدا سلګیاي او کوي اندو تدبیرونه نو زه وره خپل کار نه پرې تاسو چې کوي فای فس كشري ووليده تاسو ديمان رو لنا تقذيبهم اوكو وطاعت نکوه كنا كذبتم و ادبرتم عن الطاعة تقذيبهم اوكو طاعتنا ووليده شام كلا فما سألتكم من اجر فسنو دي قصت ماس تاسو نحس عجر هاي وزه زماخو بي تن خانه خرا بي و فس تر ذكره كي نظام آخو سن روانیگی گنیزا دار شاباش چی و توی قدر نام نخوانا چطازو گنیزما تعریف و صفت و که مکوی سجد نشتا <تصفح> <تصفح> دا شانت دا نوکتووی چې بیا خو به دا نه وای کنه د دې زور لګا منډې والې کړه وکونو د دنیا د غرض او مقصد د پر دا نسبت قدرې بوم بیا نه کوي ښا ان اجر یا الا علی الله نو دې اجر زمما بغیر الله باندې زړه چا لګې نو غبر الله راکې <تصفح> دار توکل خبری ری خواه این اجریہ اِلَّا عَلَى اللَّهِ یا پولیس وعلا چلاز شرکی یا گارت ترطیب خیئی یا خواب الخواہ کیئی ندیو چاوڑ رو لے دیکھا اگوالو ورکی تنخوا نوچی یا دائعی دا یا مبلغ تا اللہ دو دین بیان کی اگو تا اللہ دو ترحید مصالہ نو اجر بولا سوک ورکی اللہ بولا ورکی کن. اگر ما مخلوق دخګاره اعلان وکي چې تاسو نه غواړم دا خو زما فرض دي ډیوټي ده اځي د یو سړی ډیوټي او فرض دي او پاګې باندې نور خلقونه ناجر مال غړیا کورې شوته زو تاسو نه رښتو غواړم ان اجر ایلا علی الله نه دې اجر زما مگر پالا باندې و امرت ان اكونه من المسلمین او حکم شریما تا جزبయం د مسلمانانو نا کایسبو کې نکینو زخه به کومه تاسو خپل کار کوي او ما ته خدا حکم د الله د طرف نه جزباء عمل کوم زه پاتابدار یم انا ممتثلون بما امرت به من الاسلام لله عز وجل زخه به د الله د پاره اسلام قبلم تابعداري وکم و هو دين الانبیاء جميعا اسلام اخو در طول انبیاء و دین دے دی. نماتا حکم نجزبا آغیک لکم من المسلمین دا معنی چې در طول انبیاء و کم دین دے صحیح مسلمانان ترشوی دی نظبم دا غیبا شانیم اپا غیبا عمل کم بیان در اخلاس در دینکار علا کی گی جتداخ پلا در زل را اخکارا کی خلقو تا چو گوار یا اس نکته تاسو پړکه سو شک شوبو کې کنه وکذبوا وزدي تکذیب او نوح عليه السلام سو قال نه نم سوا قال فنجيناهم نمنجا تور کدلره ومن معه او غسو چې سره ملګری وو فل فل کې بکشته کې وجعلناهم خلايف او ګرزل مونګه ابي اباد دنیا ګورستل اغین یو <تصفيق> صو عملګري سره وارق الذي نهکه ذبو بهآيات نه او غک لمونګ او خله چې تذبه کلو زمونياتنو فزور توګورهکن نه نظر اوه كيف ګ عطببة المنظرين چې سررنګ شو ان انجامام دروو شوره و شووه قري د خپل کار نه نړ او تععادې نه کو ذکر دو حلاق شوی قام چاقام دنو حلیث نو مکی ته توی چه تازو خوتی عبرت و آخ لیکن تازو سران دن دن پیغمبر واسطا دا او داغسر هم جن دی چه مقابله کوای خلاف تیولاری ان انجام باده و شانتی اتسلی پیغمبر تا چه صبر کوا که ردیر طرف نا دا سه حالات رازی زکه هر پیغمبر سره دکه شانت فلک شه او ته چې دا واقعیت وایي نو دا کارستا بو نبوت دلیل دی زکه تا جتا د دنیا تعلیمونه علمونه دانې دي کړل ثم باعتنا من بعده رسلا بیا اولی کلمہ پرصلوح عليه السلام پیغمبران الی قامم خلق قوم نتا خود عليه السلام صالح عليه السلام لو عليه السلام ابراهیم عليه السلام صلی الله علیه وسلم در طول علی گل وکنه ال اقامهم د کی اشاره د نور پیغمبران چونه خاص قومونه تدل او اخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر طول انسانانو تا طول خلق تراګل دا غن عام دی دا دلیل د بخت من نبوت چې بل نه راځي بس داغه تعلیمات پات پریم او ویری مجدد سوزونه میرا د پره قران وسنه قران او سنت قران او حديث ته به دي من غولي له غولنه نه به کوم راکي اشاره وكنه چې بیا غره څوک نراضي نه بل قران راضي دا بل چې خبر راضي نه بل نبي راضي دایج مالن لنور انبي او ذکر کوي رسولان الیقامهم فلو قومه تعالی غلو فجاهم مصراغ لوجیته بوځي حدلایلو هر قسم ماجزهت یا دلایل او یو پیغمبر په نبوت باندې دالو الله په دنيت باندې دالو لوار طلا فما كانوا ليؤمنو نو ذا خلق شي ما نه راوليو بما كذبوا به من قبل طاغه مصلب باندې چې تګزیب کړه باغې باندې مخکې چې تکذیب کړه باغې باندې مخکې سلامه کنه قوم نوح علیه السلام او نور زغی تگزیب کو نو بس تسمره پور میاره غلو نو قوم نو زغی خپل مشرانو تابع داری کولا روان ور نو تگزیب به بیا ور دعوت نو چیมายد راوډه ښا چا ور زغلین نووتیو بس بیا تا آو نشو کدا لیک انطباو دارنګ مهره لګوم علا قلوب المتعذین پسړو نو دې ته دا کوونکو عظیاتې کوونکو چې د انبیاء داوود ټکراو کو اتقذیب وکړو چې دا ضروري نه ردینا سیوال دی اته بل کې دي ثم بعثنا من بعدهم موسی د جره قومونه مختصره ذکر وش او ذکر کې د قوم نه نص علی السلام ا د هارون علی السلام چاته بیا صد شو الیګلی شو ور تکنه نو دا ایقام د هلاکت ذکر دی بیا الګل مونګا فسد دین موسی علی السلام او هارون علی السلام چې ډېر اور مشر الی فرعون او ملای فرعون و دا د ډلیرا غطا بیااتنه تخپل او آیاتونو باندې تخپل او معجزاتو دلایل باندې مشهور دی کنه فرعون و دا ور ډلا تره میاو سمره مقابلی کړي او د ټولو باطل پرستو یو کسه مشری صاحبی کی ځکه چې دې بغیر حتی رزه دلیو د مقام کې الله رب العزته د باطل پرستو نخ علمي خي ماغه سوچ کا یو نخ یادا چې کلید دلائل اولیدل او معجزات یولیدلvastakbaro نلوې یو کړه د شیطان په لار روان شو شیطانونو ډی کړه کله چې هغه معجزې ولیدا جده معلی السلام او فرعون الیق قوم چې څوک دغه په لار روانو کنه هغه یې نو یو کړه فاس تکبارو د باطل پرسلو یې نه ښه نبی له السلام یې معنا کړه چې داسه ته چې باترو له و غم الناس چې د حق نه انکار کړي او حق باراست ته اصطق دا تکبر ده نو دی لو یو کړه وقانو قام مجرمين او قام مجرما ده دويم علامه چدا دا عادت مستمر ری هغه بجرم پیدا خلقي طول مر بدايه پدې کې تیری کې چې جرمونه بقې قام مجرمين ده جيم څه پدې منه خې شوغا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا أَجْرُنَا قَوْلَكَ فَصَارَ كَالَّذِي آتَيْتَ حَقًّا زَمُونْدَ طرفنا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ وَهِيَ يَقِينًا نَدَاهَا سِحْرٌ يَخْكَارَا دَي دریم علامدا چہ حق وینی نګورګه وی. دنیا کې د ټولو او دروغсыз دې او بلغه حق دی معجزه لا دلیل مضبوط سيز دي نهغه ډير قوي سيستا نسبته ډير دروغ او کول دا د باطل پر اس نه چې حق ته صحیح روئ د عمر نه بوئګي سوره پیتلوي د سوره پیتلو معنی فرق نشه کولی اعلی موسی وي موسی عليه السلام اته للحق لما جاءكم ایا وای تاسو حق تا کلا شرارغه تاسو تا تاسو تا دخل راو کلا حق تام سحرو درو نسبت ورته وکړه د حق مبارک تاسو د شهر خبره کوي نسبت ورته کوي ا څه هرن هاذا ایا شهر دا شهر دي تاسو وای تاسو خبر نه پیژندلې ولا یوه له ساحرون انګام یا بیغه ساحران دنیا کې چې <تصحر> <كامي عبيه> <تصحر> قوم دا کار <تصحر> کوي دا سحر ناجی ناکام یا بيغه فلاح او تنحاز دي ټیک دنیا کې واته دولت پلاس راشد خو آخرت کې اميابي ورله لا يبلغ الصالح دا سحر خدای ورجونی کنه اصل خلق دو قالو کوي قالوا اجئتنا لتفتنا و اري اره له تموند چواळे مونږ دا سالورم علام حقبرث تبوي تمود جنناळे لتلفتانا کلوی لتلفتانا چه توالی مونگا عمّا وجدنا علی داغ دننا چه مندلی مونگ پاگی بانده آبا آنا مشرا انزمونگا پلارانو نکیا انزمونگا تمون داغ دننا را او پینزم و تکون لکو فی الارض او شیخ تاسو د دوال دا پارا بادشائی مصر کی تاسو دوال چه وس علیہ السلام او هارون علیہ السلام د تاسو خپل ریاست خپل حکومت جوړول غواړي وګورم تاسو یو سیاسي تحریکوم جوړ کړل په مذهبي رنګ کې چې د رنگو رنګوموله ورکړل کېنه دا یو بداعمانه چرته وردی وخت د مولانا له نسبت ورتداو چې تاسو بادشاہي او مشر غواړي الکبریا په شریف اقتدار او بادشاہي وزمه کنه سره اش پګمانه که و ما نه نو لکه مؤمنین نو یو مونږه تاسو نه را یقین کوونکی باطل برس بوئی کثار سوو یو ارسمه دلیل پېښ کې زمون مستخبار نه شومنه دي تمون مشاران شتا زمون علماء شتا نو مستازو غره تاسو داوا یاخ دا باطل برس توله نه امیدي پیدا کوله اخلقو ته دا او ولا چنا بالکل مونږه رد تاویداري نکونه مونږه پګم نه قداره وقال فرعون اتهوني بكل ساحر عليم او فرعون راول ماتا هر ساحر پوا دي خدا غا متصدق کنه چې تاسو وباز دز مکه نه ها که تاسو دا وایې چې نو اجم سنه اجدا حاجو راکړه ددا په سحر دی आवाज دغه هر باندې فورا چکم ماهران دې زصفر نغې دې حاضر شي داله باطل فرص او منخره چې دې بیا مقابله ګوري او ستا خلاف به خلق راپاسي تصرب ګرا جګړه جوړي د عین خلق هر ساحر پوها اگر الله نه ولې فلما جاء السحرته فظهر چراغ له ساحران قال لهم موسی ويديت موسى عليه السلام القوما ان تملقون اغتذر ارا زوج دث قرزون تي ايه دث عمره دليل فان وخا مقابلك الغاله ان صبريك ما بس بيا قول ما كويت استاذكم كربد فلما القوا فظهر كلا جوي غرضول اغمسا كاني قال موسى ما جئتم به سحر, سحر, سحر, سحر, سحر اغا سو چې تاسو رات لوګړ پاګې باندې دا سحر دی اګه تاسو خو غلط ویلې و چې معجزه ته حق تام څه خبر وي کنه چې هر خدا دی زکه لیفلمو سره ذکر کو مخک نه ګراو ادلته معرفه کولې اګه وتیا دې کنه اګه تاسو وی چې سحر دی نو دا تاسو په خنځکم لفظ راغلی او سحر دا قدرت تاسو چې وکړو او اولما ولي وكنا جداد السحر damned دار قسم سحرنا چدي زين به سحر اجا تا صورت لو قل باغي ماندي دغه سحر دي ان الله سبحانه يقينا الا با برباد کدي لرا دي عصر به ختم الله لا يصلحو يقينا الله نکام يا عمل المفسدين عمل دا فساد که انکو فساد که انکی پیجنه که نا دا ای اتمان که خا چه دی با فساد که دا دکار دا دشپا و روز چه دی با فساد که نو گو رئے اصلاحو دا غی دا عمل دا لکه نا چه حق کمزوری کی او باتل لغا لبور کی او مخی کی, کی اللہ کوي سکی چرم نکی حق برسل لبا اللہ لبور کی دا غی عمل عمل اولاغی حقانیت بسابیتی اچھو سم رب ورے فساد والا خلق دی ناغی بدک کشم دی اسپکو رسوہ گرزی تاکہ پیر آنیاں نیچو گرز ورخا ویحق اللہ الحق مضبطی اللہ حق لرا بکلماتی فقفل وعدو بانده فقفل غیبی تائیداتو یحق الحق حق برات ثابیتی اخکارا کی بیراتا چو گو دا, دا حق بیراتا ولو کاری ها المجرمون اگر چی بد بگنی مجرمان مجرم خلق چی ده جرائم پیش خلق چی آگی عمر باده که تیر چی حق برستو تکن دیکنی نا آگی بایده ایر گنی دانه همه نخلا چی حق غلبه او حق سر چی سمر پوری سداللار طرف نتایی دوین داد رازی ترقی کری تو دا با آگی بد گنی شپا روز با فی بد لگی چی دا سنگ چلنی توبه بابا پراغلیار وخت چردا اول دی حق ترقيو کړه ول او حل مجرمه کله جمعه مقابله ور سو نا کو تفصيلات مخه ذکر شو ور سو صورتونه کې برازي چه صاحران او داګه معجزہ ولیدا نبص پريوته الله تپسجدا چه الله ايماني رولو انه خلق خغرا خوب شو بلش په کې لاړ ارسط بیاغ اخبر کارکو بللار اختیار کلو دا مقابلی دا حال در وقت که دا پیغم برسر و دم روشوا چسلک خلق باکی ایمان ترانگی خوا فما آمن لیموسا واس ایمان رون رو دا موسیٰ السلام و موسیٰ علیہ السلام بانده اللہ ذریتن مگر یوسوح لکانو او کشرانو اولاد من قومهی لقوم ددنا د چا دا قوم ندرو موسالیسلام د قومنا بل اسرایل وک زیاد د فرعون د قومنا اوکی بعضو جریمن مسلمانان شو علا خوفهم من فرعون سره د لري یاره د فرعون و او د دا دلو داوینه د دا مشرانو معتبر داغینا حیف دلهم چدیوا پدنه کیوا چیدی لرا دای قوتول زور پدیو شخا دیوسره ملګری شو اوس خو با سره موږ خپل کاروکو غړن بې نو علی خوف تنوین وید تعظیم د فارق ډیر له یره وکه اجازه یې څنکو له یره په ځای واخه ته په روان موسکه زمره قتل کړو وملئهم او دغه ذریته دغه او خل مشرانو ماتانو شریم د فرعون یې یریدل تاغه د هغه دیریم نه او, او بیا ایمان راول یار اجازه وا ائین افتناوم چې دی به پیتنه کې واچی <تصفح> نو ګورای دا لسمنه ښار شو باتل پرز بزور لګی چې تا خپل دین کار نوالي نو دا غلوه فتنه ده نو چې تا کار پرې زنه بس بیا خو څنګه څنګه لنیسته دا څه تکلیفونه مصیبتونه لوګې تندې جهادونه هجرتونه سختې جرازي د حق د وجه هجه حق دا پرې خو نه بیا تاسو کې وین فیعون او یقین اندار پیران سرکشک اونکو بازمکا که دا خلق چیر ریدو چو پیران برا تا مصیبت جوڑی نو پدی وجه چا اغاقی پیجاندلو که چو دا دا عمر پدی که تیر شو لعال فی الارض سرکشک اونکو بازمکا که خوا لوی فسادیو او سر بیو چو تڑو ورخلق تیویلو که نزستاسو چو ترابی ما انا ربکم الاعلا چو زمان دفع سبی بلنشتا کاتالاندشت ته ماله مقررك دي او چرانه نشته د سرکشی کړه وعده یو له سمونه خر د باتل برس چې د به عمل کې سرکشی او غورا ورته او د حق پرستو په مقابله کې ها وانه له من المصرفين او يقنم دي خامخو د سراب ته د مشترکانونه او د ظلم كونونه د دوله سمونه خر چې د زیاتې کې د حد نبته رزق د حق پرستو په مقابله د دې پورې بیان وسه کله چې فرعون کو وکړو چې مونږ به دې سره بیا غذرل طریقه کو قاتلو به ازنه نه بوله به عزت کو مسلمانانو موسی عليه السلام ته فریاد وکړو چې مونږ کو غړیو مر پدې کې تیر شو استاد راتلو نمخ کې او واستی تا سره غلې نن دا حال له غي پته مدي ته چیرې راغېر الله پیغمبر بکلا راځي چداغه دوجنه الله دې ظالم ده تخت ولټکی او مولنه جات راکی موسی عليه السلام راغله او پیجندل او خو صاحب مقید په تمو موسی عليه السلام غيله تسلی ورکي او دې نه روسته د حق برستو علامه خی چګور باطل برستو گشته او تاسو له الله درکل تاسو پاره ځان پرکه تاسو ځاګینې څه کم کو نه مقابله وکولشه وقاله موسی او موسی عليه السلام یا قوم این کو انتم امنتم بالله که چریه تاسو شیمانم راوی باله باندې داول نخره چې باله په مضبوط ایمان ساتي نو بس تا بیا دې خبره ير نشتا خطر نشتا فعليه توکلوا پس هغه باندې توکلو وکاي درې من خل حق ورسره چې دې به اعتماد پچا کوي سر په الله باندې این کو انتم مسلمین که تاسو مسلمانان درې من خل صد اسلام او د الله ار حکم د کې خودل کړه <كتشف> د خوخه یو کنه خوخه که د باندې ګران لګي او آسان لګي فذ الله حکم د بغاړه کې دی دادرې منه هر د حق پرس بیا د دې پرواز نشته که باید پرثور سم رازور کړي فقالوا على الله توکلنا و سوي دي جحا صلی الله علیه توکل کړي موږ سمجه د موسی علیه السلام وې نه دا شان بګور دی عملوکو <كتش> ربنا غیر رب سمجو دا سره مله خلا حق پرس چې دی ما فریاد الله تک دیو صالح او دعا دا الله نه وړي اي لا تجعلنا مگر مغ فتنه للقوم الظالمين ازمیر دفعه د قوم ظالمانو کومه کم زوري شو او دیرا دیبا دی روان دی راغلو نو ګور دی بیا وي چې حق پرسینو زور ورو نمون بتاکی او نو زمونږ دا بل ذات برغي و پاره او سبب وګرځي د دې سره کښې وو د نقصان د فتنه الله مون کمزور مګر ده مون فتنه مګر ده د قوم ظالم ده او بش کوم لا خپل رحمت سره ان القام الكافرين لقوم كافر اننا الله من دين وصاد دا حق برس پینځه من خلاص ده چې د الله بو رحمت باندې په نظریم او سوال وګي چل لا مون رحمت راکې دا پین زمان خدا فاو ال الاموسا کله چلی پیراونیانو دا حلاکت اصباد جور شو چکر چل دمرو وقت بیانو شو اگه مقابلی تولادو نو چل را نزده شو نا اللہ موسا علیہ السلام او حارون علیہ السلام تحکمو کو چبا سوست دین جداش شو زکر پا دیبان دیبان دیباس آزابون رازی چل عراف کی ترشی و قسم حالات و آزابون را پر رازی نو تاسو خپل کلکل کور تاسو خپل محلہ اگر دی نه جدا کی ازان الله واهینا ال موزا او حق عمر او امام موسی علی السلام تا شپګه منګه تحقق پرستری چې دا غو دلیل به وحی اغا سره الله طرف نه وحی او کلامی کا نو چې دا چا عربی به دا غو پروان مسلمان سره پڑھان نشتا کنه نو قدر واغاست او ویل وستو عمل پیوکو ر بیا به دې باطل وچه سمرا دو قرننا بوعد رازی غفلت رازی نو دم را زعوس رازی پا قایدو پا عمالو کنو نو دوسرا با وحی او و ما نخیص اتفاق موسا و حارو موسا و اخیه موسا علیہ السلام توم حکمو که و او رو دته چه حارون علیہ السلامو دورو یو کارکو یو اتفاقیو اتحادیو نو دادا حق برست پارا لوه سبب دی لو یو اصللا چدی متحدوی وګورک په نور خلکو کې ښکتا نه اتتباه کیدای شي لاګه علاج آسان دی ورڅخه کله رقم په مشرانو کې اختلاف راغی او د تیودز مریمانس تصادم تفاهم جوړ شو م بیا ډیره غرانه ښه جمع شران رقم متحدی نه هغه کوم سنکی نو دلته کې شاور په اتحاد ده حکومت سره خبرې شو ايمان چ جوړګه تاسو لګانې کوما د پاره د خپل قوم بمصرب یو تاسو په دې خار کې کورونه اته مالامد د قوم خدمت وکي انت بو و الیقونکما جوکه د خپل قوم د پاره د قوم غني او ځان لکی به چرې دې ظالمانو په ډډش دا کوم شرانم زور لا ګولو خپل خیال کې کنه چې د دې جدا شو ځان له ملک جوړ کو پاکستان ډېر باده ونیو کړي خلک ور پس روز بعد وایو چې راځه غزا علم نه ځان له شو جدا شو ولی کسما اقسم سماع عذابونه په رازي ځانن پاوې څه دی پاکستان کې داسټا داګه د هوغو راي کړي یا وروي دای په وکړو یسړیخه وکړو زیات نزیات په ګسو شو مسلمانان شهیدان شو شهادت خو نقصان او تاوان مړي ودانن چې دغه ځکه کوم مسلمانان حدیث راقوا کیږي د دې سچونه دا ژوند کوکو ځان له Juda ملک اذان له مقدسه کې هډر ال خیر کنا نحکم راغلو چې دیل اذان له Juda زې جوړ کې خارج جوړ کې واجعل بووتکم قبلہ او اوګر زید خلق کوریا قبلتا هون بطرب د قبلې د استا سو د عبادتې چې کور نه جوړ ونیو ځه بکه عبادت له جوړ کې چې قبلې پکه تونکا چي پکه موسلي پکه جمهور کو که کنا نہ منخ د حق برسلا چر د بدين سرا محبتي بغل کې بهر دين قدري اغه په دې پېژنه چې درسره به خپل عبادت قامینو زې به ولا جوړ کړي نند او سړي بنگلې تلړشا نو د هاري اوسېځه پاکستان او ګوره چې منځته پوهوسو کینو ويېرته کې مونږه په واه باندې خیالو نکم لوه دې رابې جوړه کړې دا منځته به دا څنګه مسلمان دي چاړو پاک دیبګی نشته چې خلک بګی منزو کې څنګه بشپاده دې راکې دا لا څنګه زه برکتا محبت داري چې تب خپل کور کې عبادت زې جوړي چې پای کې ته په اطمینان سره مونږ کولې شه د قران تل اوات کولې شه ذکر اذکار کولې شه واه کې مصلاتا اپا بند کوي د مونږ دا له څنګه اخبارت به دموذ ډیر پاباندي علي وسلم بارك راضي چکه له هغه ته او کار راغ تکلیف والا اذا حذبه امر صلا ضرب منسکو دا علاج تکلیف لا اله الا التکلیف نور کولو وبشر المؤمنين اذن ورقم مؤمن لا تديل الله رب العزته په دنیا کې فتحان او سلطه ورکی په له خپل دشمن اخرت کے بوله خپل رضا نه ورکی دا به تر زیره نو ګوره یو له سم نه خاصشوا ذیری خبرسته د الله تعالی طرف نه وخت او خبر نه ذیری دي مخکيله او له یا ذکر کړو لهم البشره فی الحیات الدنیا و فی الاخره دنیا و اخرت کې غیله ذیرو نو دنیا کې ګوره ته هم بنان ذیرو ورکلو وحکوت ذیرا غلو خستا و نه کو حق وبلی دی دا زیریو او اخرت کې چې کلا د مرگ بو وخت ول ملائکه راځنه ذیرو ورکلې چو دا قبر نفاسی قیامت کنو زیر بول ورکوی وقب وخبا وقبانده خواب ار وقب بول زیر ورکوی نو دلتا کهوی و بشرت زیر ورکوی او دولا سم المؤمنین چو دا ایمان تقاضا پورکوی اسم را خبر چو ترشنو بده عمل که مخیوی مسلمین او و تیویلو کتاس ایمان راوڑی کنو پا اللہ بانده نو داس خبارسو کوئی جمع ایمان راوڑ ده نا چې المؤمنین وی چې ایمان ته قضا پورکې چې خلک وته ورجاول دا مسلمان دی دا مؤمن دی دا ته کو نه ته په خلک باندې وایا ته په خلکو وینې بس پاګې باندې بغاړه لګي دا غېمان خو نه کېږي دې وځو فستلینوي چې ایمان غري ایمان وی نن څنګه کم پدې حالاتو کې ګیر دې کنه چې کافر نه زیوږي ټکې ابيضا ټکې او بازير ملکنا نو وې دا حقیقی ایمان شتا هغه ایمان په تقاضا پوره دي یاره چې دا یعقیده وګور کنا تبه <تصفح> بالکل حیران شي چې دا لازم خلق چې دا یعقیده بالکل په درګه باندې مکمل جوړه ده دا کشمیر سره داسې خلق دي د دې چې کوم الگریده زمون فوجیان چې دا غینه تفصیلا نو اوري چې داګه خلق عقیده داغي دا عقید عمل داغي ایمان نستبب بوجهتي وزمونه كراجه جموع ترى كل مشنانون ولاواهم لزولين فذلك المسلمانان ذا غير ما له نذات ايمان فقال الله عليه النشت وقال موسى او موسى عليه السلام ربنا ارهب زمونغا انك اعطيت فرعون اقنطا وركله فرعون انت وملئه اورد لذات زين تنوام علا زين تنوام وامواله خاسوا مالنا في الحياة الدنيا بجند دنياك يفسرين ذكركيتش یخه به پیرانانو کې خایس ډیرو سر لېرې رې د کور لوخې سمانو نه سر اوس پینو خزانه ډېرو هی چستمه نه اوس راځاتو په حيات د دنیا هر ربنا يا رب زمونږ ليضلو عن سبيلك دېډ پاره چې ګمراه کې خلقو ساده لا رینا اب خپل ګمراه دي الله دې انجام خو دې دیوسته تا کولې دې لام دی عاقبت یا <تصفح> لام کیری دی دا پار دی ورکړه چې دی نه کی نا به تر دا راځي عاقبت خبرش انجام دا چې چې ستاره دینه خلق کړی ربنا ثم زالا اموالهم ایربا ختم کې دا مالونه د دې وشدد علی قلوبهم او سخه زونه د فلا یؤمنو دې ایمان روڼه لې حتا يروا العذاب الالم تر دې عذاب ضربناک او کار پیزل شي موسعلی تر موږ دا دعاو نفتر يو قولها ذكرت نفتر يو قولها ذكرت عندما يقولون كافر أو يو ملعون سرين مخلوب لعنت فيه لكن إبليس لعنه الله عليه اللعنت إبليس بغير الله لعنت أو كافر خذ لهم الله الذي رسوك لا يوجد كافر أو إبليس ندغش أنت موسى عليه السلام سردي ذكر كو لو دیو سره بده له بازو کی ویني چلا ای د دې ختم کا خرابه کا او د دې په زول باندې سختی راولہ قساوت راولہ دین کول ډارې شداکل غیبه بدرو غو باندې په خنده چغيواله فرياد دیو ک دا عذاب او تکلیف پوخ کی دا مختلفه زغونه خو برغه یوګل نو چغي به کلی فرياد دیو ک ایمان ورو نو چې ډاډې روا دی به وکړي نو الله پته عذاب پیاسه نه به لري نه شيوه وا واځه په بلارغه لنو الله ما اف کړ يا غوځي عذاب وو توق پره از مه غا به تلر کو حالات به ولا سم کړو وګورا بیا وړل دې نو موسع عليه السلام نو چي الله اخو چدي आवाज وکي اي ایمان راول دې آزاد دلوش له فیصله ونشي دې دي الله دا سول صح کي مضبوط کي چدي ایمان نو ماخلي بلا يقمنو چماندرچه آزاد پراشره اوه صلاح شخوا وی دامت لبدا قائل قد و جیبت دعوتا کما یقین قبل قلعشوا دعا استاسو استاسو را دعا دعا دو عسا دعا قولا او حرون علیه السلامو آمینو وزکر دعا دعا زکر کردو استاو دعا دعا دعا دخوا او کنا دا ویونکی و دا آمین ویونکی را دعا دعا دعا دعا دعا سقشان فاتحان دکنا ورمان او دی جما میں وینو چې مقتدی امینو ویني دا مو زره شکه لګورای موسی علیہ السلام صالح کو هارون علیہ السلام په دعا کو دا امین به ویني دعا له پخپل زيبان دي در دعا په آداب او کرازي چې یو دعا غوړي نور امینو ویني فاستقیمہ پس اوريږي دعا لکلک زمان پدن و دعوته ابد دعا باندې فاستقیمہ ترڅو دې اگا مراد پورشیوینی نتبا دعا نپریزی اندی یو اخلاف شد کی ابیاوی یارتو آگانی ام دیر او کلکو نکی گی هر سیز بڑی پا تلیو کی ضرگو نی آنور د دنیا کارونو کدی کلو نتیر کی نوڑی نتنگی او قرآن و احفاظ تقیم احفاظ تقیم کلکو دریگے پا عجزے بانده پا دعا بانده پا بریاد بانده او یا په دعوت باندې چې دی را بلې ښا ولا ته او تاسو تابع داری مکه په سبيل الذين لا يعلمون ولاره لاره دا خلق او جنبو یږي اړي په سمرا وانديږي چې اجازه تاسو نو قابله کې کم دي دا او یا په دعاګانو کې تلوار کوي او سړډو به کوي نو ویله سلام یې دعا قبل کې وایي تر څو سړډی نه کړي یا قبلی که خصوخ پسکنا و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر اپوریس تلمنگا ببنی اسرائیل دریابنا فاتبعهم فرعون و پس اولکی دیباسی فرعون وجنودو اولکر داغو باقیان و عدواء فظلمو پا زیادی باقیان فظلم و عدواء اپا دشمن اپا زیادی بورا پا قول و پا عمل دور کے زیادی او جسو که باقیان و عدواء او باقیان پا حته اذا ادركه القرق در دې په لري چرګر کدل راقېدو قال اامنته نو وي پیران ما ایمان را ولې دي او راته کنه ده دریا در بولی ده چا په یولې دي نو دی وي اامنته ما ایمان را ولې دي انه لا اله الا الذی به بنو اسرائيل اریاں له باندې ور دي دې له سمره صاحب کاری چې ګور دې موږ دې کلمه ویلو له کاری دې باندې جوړک هغه ذات چې مان راوړې باغبانې بني اسرائیل او انا من المسلمین ازین د مسلمانان انا خیم په و خبره خدای راته وخت دې شو کړه دې په نیمه کلمه ویلې په ژوند راته کې مخ کې نه مخ کې کنه نو سپیدا به شي دا هو ایمان د قرقرې ایمان دا بعث و یا ایمان دا یعصده بیا پاکار نرازی کنه دیو چاپو پا مخوا قفتنو بولبولا کی بے کولی ادا کلیمو بے وی دیو خاپو پوکیو برخوای دمرا ساو خاپ او چاقی وادی چا آمان تو انہو لا الہا سندر ما دونے پا متصل را جمع کری دال اعغا کد دین یود وکر لنور و مقدمه لیو خدا وقعه نونو تیم ختم آل آن جواب و تراغی چو ووسو تو با باس ایمان نوری فقد او صایده قبلو او یقیم انتا نافرمانی کروامخی وکونت من المفسدین او فساد کون کون سنگا جواب ترکی ترکی و لراغی اسوک داو گا جبریل اللہ سلام نبیل اللہ سلام توجود که تازیلی دلیوان و جبا وقعه کنه څه دا غي کلمه شوروبله نو ما دا د ریاب د حال نه راوغسته حال پېدلې تو راخاټه ا دې خله کې مولا ورکوله ته چفشه وسو دیوخه کوم دار و کوی تاسو خدای وي مایه تیر دیوخه پیدا الله رحمونی خدای غواخو بیا نه کړند رحم اخو بیا د غرغریو اخلي وګورم باز لې کلیوچی د دبار کیم چا ویلې دې یار دای ایمان کو دنا وړو ویدا ایمان قبول او بسوین ده کار کوي هغه شیخ عبد الوهاب شعرانی خپل کتاب الیواقیت والجواهر کې ده فتوحات مکیه عبارت نقل کړې هغه چیرې ده عبارت کې ده چې په روان په ایمان باندې پکې تسریح وه خو بیا غوډي باچا کې لیکلي چې ما سره کوم اصل او معتبر نسخه ده نو پاره کې ده عبارت نشته دا پاره نو نوڅوګه ځانایه قوا د غځالمانو تحریب کړی دی داسه پکی کړی دی نزان نه پکی لیکل کړی دی ګورډر ځالمانو پکی دا چلون کړی دی ارزې کې د قران مقابله کړی غب خپل قلم سره نه دد ایمان بالکل نه دی منزور دا ختم شوهره فلی امن نجیکا پس نن وځلې مونږه ورزو به بدنې کا دا بدنستا نن نجیکا ورزو باغ دنګ ځای نلقيك على نجوة من الارض ابن الجوزي ويرحمه الله من ورغو بدن صا باغدنګ زمکا دا وی خلقوي چیردا فرعون مونته معلوم دي دلګر سپګې نو جرم د نوځې د امرينا اديته پکته اخو اتل یو اخکار کیته د معیار دی او صابلس دی بیا بیا راځي غلان حکمکه دریا ته شراوي ولا انه وجه ناګا پول دنیا ویده چې ده کشنده پروتو او ریان چه خلقی ویده خلقی ویده چه که ده نجات ده مطلب نیده چه مطابع چکو مونگا ورزو پا دن زیبان ده بی بدنی که ده بدن و جسد تا شروح پکنشتا ختم ده لیتا کونه لی من خلفه که آیا چه شیطا ده پارداغا چه چستان رستوری دلیل آئی براتو چې او گوری که نه چه داغا دا سڑیو د دا دا خپل دعوی راشن نو گور کنه هغه سره ته چلو شو اخ خلق وبوی چې دې نمري نن و توګونه کنه او بسرین دام وې چې دې نو خلکو تحقیق دې چې اربعہ تروزہ قاهره کې هغه ایجابګر پروت دې کنه خداویو مفسرین چې کېدی چې دابل رحم سی سو هغه نو دات چې دبل اق دریا بو زره واکيو بل سو کارښو نو دیتا پاغین لاش پرشناخت که دوکا کی گئی دا اغا نده یا دا یا دا چه دیکن نده دا قرآن و مجید حقانیت پاغین نده موقوق قرآن چکا ما خبره زکر کرده پاقبل زیقیمی دا لازمینه چه در قیامت رید آغا دا لاش پرو تی نا اکل نشتا نو دم روشو چه او وقت که خلق قولی دو اوز قرآن کیوینو ہے که وشک نشتا و خلق دا من بردت او یا کنا لیا د خلقونه ان آیاتنا لغافلون دا آیاتو زممنا خامخ غافلی او غفلت مکه و کنه آیاتنا دیکھو پڑھان عبرت ذکر کړي چې عبرت او اخله سبق حاصل کړي کړه چې پیرونیان هلاک کړه تبا برباده کړه ملک ته پاک ا نو سوګر بنی اسرائیل ل <سؤال> سجر ورکی چې موږ دلته مخه استه زیدار کو نو تاسو هغه خپل دن پخپل ټوټه کو بل ننقطه پک خوغاسته دا مېد وڅ وګوره پیرون به وخت کې نیمه به ایمان روان صاحب دې کوله نو الله او ته دا وویل چې ستاره بدن عمر دریاب نرا بار کو نو دریاب نمر بار بار پروتې نو سپه دې نظر کې شان دې ایمان به پیدېر چې به وخت اوخه ولقد بوانا بني اسرائيل او يقینا زير کوله مونږه بني اسرائيل ته مبوا صدقين زخيرتا چرا مصر پس دو حلاکت دو فرعانیانونا او صواخ پس و الی بیا شامو مورکو چه عمالی قوت را جهادو که نا مبوو اصیدقین زای خیستا مکان عمدا و من الطیبات او رزق ورکلو موندیل را دا پاکو سیزنونا خراکیاتو مولا خیستا ورکلو رزقو مولا ورکلو نگو رسنگو همچو جسمانی این عاماتو او اکراماتو ورکلو. رضا شان ذ روحانيومخه چې تورات ولورکه فمختلفو بز دي اختلافو نګو حته جاء اهم العلم تر دې پوري شرح دي د علم د تورات نو باغي کې اختلافو ان رب کې يقضي بينهم يكنون واستابا صلبه کې په مستدي کې يوم القيامه دې بروز د قیامت په ما كانوا فيه اختلافون باغه کې دې بارے کې اختلاف کاو ده ده جرد چلا ولکم کتاب ورکو دې ولګې خبره بکه بدلې کړې اغا شريعتي ولا بدل کو د ځان نه کو او دا به د نور پیغمبران نه خومن کار کړو ا چکه پیغمبر را ته نو داغه بارکه بیکافي رته چمن بو سره ملګری یا کو واستغفر الله سره منه وباز ا ګوره شرعه پیغمبر را خې او په جن دا به پاکه باندي کو فروک عليه السلامنا د ریساوګال روستو یو بادشاہ پیدا شو کسطنټین اعظم جوړتوي نو هغه لګېد چې د لال چوغرز د پاره نصرانیت پراوړېد نو هغه پادریانو لري خیال ساتو او د هغه د پاره شریعت جوړ ک خپل طبیعت مناسب او د هغه په فلسفه باندې هغه لګېد چې او د کلیساګانې ول جوړې کړې الیه کو شالکل کنیوبل کارو کو او چکم سئی شریعت نه غټول بدل کو خنزیر په کې کو مشرق ته بمنزنه کو د صلیب به عبادت کو او د عیسی علی السلام او د مریم علیها السلام تصاویر جوړ کړي او په کلیسا کې به لګول یو یو خدای ته حد تور زده دا غدا ورچ د ملکونه جسدین د روم ملکونه او شام وغیرہ تقا چاپیرہ دا ٹول تا جگہ نصرینو پا تسلت کیو داگی پہ گالباوہ او چروس تا صحابے کرام رالو ومر دلانو دا په دور کی بیا فتح و دا خلق تو ختم کوئی مسلمانانو قبضا واغستا دا دی اختلاف کرو او دا اللہ جنے پا دل کرو فائن کو انتا فی شک کچریتو ایو رودن شک کی چاہتا ہوئی نو دا خبره چه خطاب پیغمبر کرده مراد ته هر امتی ده که نه هر سرده تاوی او ریدون که مخاطب تاوی فا انکو انتا فی شک کن کچریه تا بشک که نبی السلام غویلی و قطع داز کرکی جموع دا حدیث نبی اللہ علیہ السلام ہوئی لا اشکو ولا اصال زن شک کن انا تا پوس کن اگر از تو چوی کن انا تا پوس کن دا شک علاج اے سڑی اپ اوبل بہتر معنی دا ونده چہ ا دو مشهور امامن ثعلب ومبرذ دا دین اوریدل شو چگی بوی چہ یا محمد قل للکافر اے پیغمبر اے کافر تو وایا فین کونت فیشک کے ذریعے تو بشک کے مما انزلنا الیہ کا دا جنا جنا ذلک الموتاتا فاسال الذین تظن کا دا خلقنا يقرؤون الكتاب من قبلك چلو لی کتاب مخستانا داقی خلقون معلوماتو کا لقد جا الحق حقو یقن راقل ادات حقو من ردب کا فلا تكونن من الممترین پس مکیگتا دشک انکنا